أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد ولا عقابنا بعد إذهدان الله كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيراً قلوا عند آيات مکه د لایل ذکر کوی د لایل ذکر کوی او باغ د لایل او باندې سمرا ذکر کوي سمرا دا ذکر کوي الا الله نه الیاوا زبل تو نرا بلم ماته قسم zarar هیڅ قسم फायदा هغه ماته شيره رسوله او توحید دا ہدایت دے نسنگا زدہ ہدایت پا بدلے کی ظلم و شرط اغواحلم قلو آیتِ غمبر علیہ السلام انا دعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یعظرنا آئی را مدد کو منگا ما سی وعدا اللہ نا ہر چی پائدہ نراکے منگلا و ضرر نراکے منگلا را لکا سنگا چی گٹا المیتو کل جمال مڑے کشان دا گٹے دے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ بز هغه ته هدايت کړې موږ ته الله اسلام نه اړین داسې دی لکه یوونکی دین تا الله تعالی جل شانه کا او تارانا کا مثال بنته وی چې کله زفتا هوته شیا شياطین پشان شاندار غثری چې گمراه کړي اغلره شیطانانو خلاو دې پرځلو کې حیران حیرانو پریشان استهواسته وای استهوادی تو وای چې پنجورہ کندہ کې د څوک ورځي او ګنټه کې گمراهی د گمراهیون جو ورکندہ دسه ملار نه اړین دل حیران حیرانو پریشان ای دا پته لگی د کی چرته لاځي څوک خدایا چا په روان شو الا هو اصحاب يضعونه الى الهدى دلر مرغري ترابلي دل نه هدايت تربتها الى الهدى تنا هدايت تربت راشا ملغري وتوي شراشا دي هدايت نه اختيار کړه تاسو پګړو অনুসري اوله ايته عمره السلام انه هدا الله والهدى هيكين هدايت د هم ده هدايت عمر نال عمر نال المسلم لرب العالمين شوي دي کموږه غاله کی رب د مخلوقات ته تاسو مونږ ته وایي چې راشي بل خدای او معنا مونږ خدایان او معنا نه نه مونږ ته الله د دې خبره حکم کړي چې مونږ الله تصرف غاړيږي چې هغه رب العالمین دی رب مخلوقات دی لستاسو دا خدایان دا رب د مخلوقات دی وانقيم الصلات وتقوا او دا چه قائن که مزل <سؤال> راوی هره گئی دا اللحنا منگه تا دا دی خبره و کم شویده تا سو درگاهونا نگیر چاپی را چوب لیه منگه دا کور کیون داریو و هو اللذی لئی تحشرون او لا غزات تا سو بورتا ورجم شئی و هو اللذی او لا غزات تا خلق السماوات ونرد بالحق دا در تخیب تا سماق بل خدایان ترب ترابلی وذا خدایان وست کلیبی زما خدایان وخذمک او اسمان پیلا کلیز و انست پیدا کریتی ما تو خایا میابل بابا س پیدا کریتی ما تو خایا هو الذی لاغزت خلق <تصفيق> السماوات و الارض فی پیدا کلیز اسمان و زمکی بالحق و حق درا و یوم یقول کون فیکون ابقمرت جوایت اش لو فیکون موجود بشي قوله الحق و انذا الله حقا و له الملك و دی الله علی رب شاهد دا نور طول پقیران دي او باشا الله دی یو می پخې طور کله چې پوله چې په شپ عالم عالیمل غ اوشه ده پو دی په پټو په خبانې اول حقيمل خیر د الله د کمت الله او خبر د دلته کې اشپ ک پو اشپلا ک پوس بر دوه زنوالی شي یا پخ په پخ کینای کی هغه ولې کی چې ټول خلق به به وشه وله په خفي صور قصاعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله څنګه چې زمر بسم الله کی به پخوال شي ټول خلق به به شي ثم نذقي اخرى فاذا هم قيام ينظرون بیا په کې بل پخوال شي نو خلق برا پات شي دا دو پخوبه او د شپې لای ټوک بسنګي د شپې لای ټوک بدات شي یو اووااز به ش شيرورو به شروع شي نو چېروروشي ورو چې خلک بوتفول متوجي شي چې اواز د کمم ځایه را ځې او بیایا به دا رورو رو شي د دومره به تشي چې د خلکو د غبونو پردې بوشلی او د خلکو ضرورونه به اوچوي او ټول خلک به بیاه رسول الله ص الله عليه وسه زه به څنګه او سکول سرهې پاارم بچم نه بیا سلام د همې ش غ لبېره سلام تعبوت او ویل زه بسنګ په سکونو په آرام شم شپېلای وال چې رښتنه بلا شپېلای په خوله کینی وله ترافيله السلام السلام وو هغه شپېلای په خوله کینی وله دا او ولاد یې نشانه هوتې خپل تاندې تابعدار کړل دی یته په شپېلای باندې حکم کیږي شپېلای به دنیا بروانی نو زه په سکونو په اطمینان کې صحاب کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چ موږ په تا کو وخت سهینه بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې داتوي حسبنا الله ونعم الوکیل دینه معلومت ته چې قیامت ډیر لري مصیبت ته قیامت ډیر لري مصیبت ته چې کله په تابانی را راوې تکلیف راځي نو فورالوای حسبنا الله ونعم الوکیل مطلب دا دی چې قابلیت مونږ الله الله څخه ذمہ دار دی و هو الحکیم الخبیر دالا ده دا حکمت والا خبیر خبردار والده و از قال ابراهیم لعبیه لآذر اتتخذو اصنامن آلحتن اس واکد ابراهیم علیہ السلام ذکر کئی لیس بعد دو توحید دفاره ابراهیم علیہ السلام خلپلار تمخی تودری دلو خلقوم تمخی تودری دلو آغی تیوی تستاس و دا خلق خدایان نشکونه دا هر زمانه خپل و الخدایان خلقی نیونه گی دالانا بغیر لکه د ابراهیم علی السلام قوم ته هغه بند نور عبادت کو د څوره عبادت به کو د سپغمه عبادت به کو د دې دوه دینه چې دا الله پاک ته مزیدی کړه زور الله ته مزیدی د څوري الله ته مزیدی د سپغمه الله ته مزیدی را یانوار او نور سره پښلو پخېږي او سپغمه سره د پښلو مرنګ برابرېږي او څورو سره د پښلو میک خون راځي نو دې دوه دینه د څوره عبادت شروع وو اوپل <سؤال> ور سره کومه بدلی گرابد دی لدې د نور عبادت شروع کو نور نړۍ خدای اوستګمای ورته خدای اوستوري او ورته خدای اوی دغه خدایانو مرز د نور ستګمای او د ستوري عبادت کې دی زمانه معنی چې خلل د قبرونه عبادت کوي هغه اسمان کې د مخلوق عبادت کو دي په څومره کې د مخلوق عبادت کوي دا ادم ابراهیم علی السلام قوم هغوی دغه وررسري د بوتان عبت کو د نکانو خلک شکلو جوون کړي د هغوی اعب کوو ابراهیم اسلام پلار آزار چولو داوی پیررو ده په خپل لاس باندې بوتان جو د مزور د پا نه وت خو چې جوړ دی بیا به قرسم دیرران دا د ازار د لاس بوت د د په خپل لاس باند بوتان جوي او د تر سو پوري بچید نو مرود له بسر باندې تاج نوېخه بادشاہاله دغه له بادشاہ او مشرقي او مغربي بادشاہي هوا وړېرو ملکونی بادشاہي هوا چې د تر سو به اوله بسر تاج نوېخه نو لمروق په اسلام وکول ماذبی مشر مطلب دا لري چې له ټول مشرکانو د ولا غو او د د کور کې سلور ثوجین کای داده خدمت د پاره څومره لې کور وو چې هرڅه نور څه وبیناو په خدمت کو دادہ ابراهيم عليه السلام په کور کې شاهزاده و ابراهيم عليه السلام هغه د کور دې خپل وستوبانه جالو کوه جاروغان دې ومل جالو او د قیامت پرځ باندې الله جل جلاله ته ابراهيم عليه السلام بیاو مې چې یا الله کا ما څه ویلی ما خو دعا کوله چې د قیامت پرځ مې مشر نه ازما خپل ازر دادہ ولار <Sessimus> ابراهیم علی السلام وو ته څنګه چللې هغه وخت خبره نه مړه عثماني کانوي او مله زیته وو ابراهیم علی السلام ته الله ته وو ته ماته کا الله د لټانو په ابراهیم علی السلام له پام بل طرف ته او بیا چې ابراهیم علی السلام به خو وګورې نو پلار به لاند لاندې به خنجر کروتې د خنجر په شکل باندې څنګه کې بناراله کروتې اوبسته ته ولا پروا ته پر دغه ته نه راځي جهنم ته دا ایبراهيم عليه السلام پر اذر بعض داوي چې ایبراهيم عليه السلام پر اذر نو دا خبره هکې ده ها هغه ته بیان کړه او ایقاله ایبراهيم لابهې اذر اتتخذ اصناما من الهتن کله چې ایبراهيم عليه السلام خپل پر اذر تا اتتخذ اصناما من الهتن عینیو خدایان الهتن مددگاران ګره د هر زمانه خلق خدایان کله هغه زمانه د ځان ومن کزورني ې ارا کوقوم م کفی والم مین یل م ن زه تاانه را او کوم تا لب وال مین پهم را حق کاره کېکهکه لورې ابراهیممه ملکو ته السې وال او دی یکوونه ول یکوونه من موقع دغرن یو خلمون ابراhim سلام ته ملکو ته السماواې عجا بعد داثمانلو ول او یو دم کې من موقع م دی د کاره چې ش ابراهیمله اسلام تا الله د کې او دا آ اسممانو جایبات کوی او الله ور په هرڅکولی او زمکې ته لاسې په د ځمک کې وتله هرڅک دا سر سپینه منغا لرې او نور چې پهمک ک کوم جایبات دي کهې خبري دغ هر سر وت خولی دا اسممانون وط بلکل مخامخ کړي وو د دپاره چې د ابراهیم م سلام یق نور مضودشي ځکه د ایمان اخ امتحانی شته ایمان د ځ ایمان به نور نور مضبیږي او یقین چې دی دا چې انسان کمال ترشي ول یکو من موکین دی د پاره ج یقین ته وکله رسول الله صلی الله عليه وسلمته اللهجلشانوه دا الله ل تپوس کوو ل اللهته ل تپوسو کوو چېاعله د س په بارهې خبره کې د رسول الله سر الله عليه وسلم ویل چې ما ته پتنشته رسول الله الله عليه وسلم چې ما ته پتنشته علم مخص... راته شته نو اللهجل لشانوهله چې څنګه د الله شان سره مناسب دي خو الله ته ونه کی بدل پیغمبر سلام الله علیه وصلیه اخو او ما هرڅه داتې ولید فکره شو راته ابراهیم علیه السلام تعالی جل شالو دار ته خوړو د پګمای حقیقت ته تم خوړو دنوار حقیقت ته تم خوړو د ستور ته تم خوړو چې ګوره د پګمای داسې بربادی کی دنوار بوم بربادی کی داستوري نو که دا خو رجیب شیا نه لیندې حقیقت او توفقه د هې شي نه ده اصل مالک زین ولما جم فلم ما جنال اله لرو را کاوكب د وره خدایانو نه شروع کړل دا چې ارش او په ده باندې را کاوكب ویني د نورې قال وي ها زه ربي اعوذ زع ربي ها تو جيتي همزه دې څه فهمه پا او یا خالقوي حدا تا وګور دا خدای دې لکه دا څو ویل دا خدای دی دا ستاسو د خپل خدای د حکم کې دا د من دالې حکم کې دی ها ذا رب اایدا ز ما رب فلم افلا وتركلت تري و تو اغا فلا شو قال بي لا نحب العادلين ذو محبت لكم عادلين دو ورزيدونکو سره پنا کېدون کو سره دغه ورزيدو ګور مولا نه یوه مې وې دا څخره اوکا لکه څنګه چې خلیل کوي وا چ انی لا وحب الاطنین زړه پناکی دوم کثر محبت نکوم کم شه چې پناکیږي هغه سره محبت نه وکړو دا هر یو شی د دنیا پناکی یته شی له پناکیږي عمل بدنه پناکیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم مریفه بریچیان دي اهل داغه مال داغه او عمل داغه لو اهل او مال ته لوه پات او عمل هغه سره الته کې پات شي نو دا نه پناکیږي امل او د نور ضیان دې نه پناکی دي د به باندې پنا راځه که هغه تینا وح بولافین زم محبت نکوم د پناکی دن کو سرا د ایتاله سبق در کوتا ته وین یو غارکم شه پناکی هغه لا بغلو نو ورکه فلمار را قمر بعظغا هر کله جولی د پغمایرا خاتون کی په کی دن کی دون استادانو قالا ویه هزار بی, بی اعزاز مارب کی دی اعداد ما رب ده فلما فلا هرکلتی اغا پناشر قالمه بی لئن لم یهدینی ربی کچنده هدایت نوی کرم معات رب زم علا کونا من القوم از وعالین خامخاشی و بومزو من القوم از وعالین دو کون گمراحانونا لئن لم یهدینی کدغت اشارت کخا و کذالک نوری ابراهیم و ملکوت السماواته هدایت و تعالیٰ کرده ده هرسه و تقولی و هدایت ساکیکت نشتره فلما راشم سبع ذاته حرکت هر کله کې ور کړې د ور کړې دونکو قال ویه حاضر ابید ایدہ ضمانه د هاجا اکبر دا هډې لوي دې راستا سره لوي کولای نه ځکه تاسو بدی دا یقین ساتې دې پسبل نو په خې او دې موږ ګرمه فلما فلک حرکت چې دا ور پرې وته قال یا قومي ان پناش پرې وته یا قوم دې زمردا ی یا په میزم مع کو منی بري م ماته ش کوون یقی زه دی م داغ نه چې تاسو شریک جوړهوي دا الله سره اندي وجه تو ووج اوس هغې سره قمن لاړې خبرې سرهک اوس ممسق بیانې ته د هر ساقیقې وت خو چې دا خو پهنا کېږي انې وجه تو ووجې لوي پهطره سمااتې وال او دی حنیفه وماانه منن مشر ما برابر کړی مخپل اغا زات ته چې پیداي د احتثمانوونه او نو کې جه تو وجهي وجهي نه مررات زیات رات می شي چې مخ د برابر کو خوتون ځانې برابر کو لل لري فطرف د معواې واللهغا زیاته چې پیداي د آثمانوونه اوزمې حنیپن ولارړیم په توهید ما ته اون کیم شرف نه رو من مشریکین او نیم زه د مشرقانو نه حاججه کو وو جګه وکړ د سرهقومم د د قال لي اتحاجوني اجاگر کوي ما اثرته لایق بار با په توحید د الله کې وقد هداني او یقینا هدایت کړه ما تعالی ولا خاف اوذن یاره یی ما تشریکو له به هغه چې تاسو شریک جوړوي به دا غوستر الا اي شعار به مگر هغه چې وغاری رخصه ما ګور تاسو وای چې تکره بدل درکې زنګ بابا هغه او په خبرې مکو لما علی استکر من شی را کوله زته نیرې ګمدا تاسو د خضیه او د قبر نه یریږي د تیریانو نه یریږي د خضیه نه د قبر نه او زته دین نه یریګم او الا اي ش عربی زکی وی چه الا <سؤال> اي ش عربی شیان ما زغت غاری رب ما شيلو ما ته تکلیف را غتی دا لاده طرفه زکی وی یا سنجه سباله په ما ته بټو خیرات چې تاسو وایته وګورکنه فرونی باباگانی نمان البابا پر تباو تو خیر آستو وسی عربی کل شئین علما را گر کرے رب زمان هر یو شئی علما پا خفل علم کی افلا تتذکرون ولی تاسو نسیت میں قبل ہوئی وکیفا خافو ما عشرکتون او سرنگی بزو یریم آغا چی تاسو شریک جو کریز الله سره ولا تخافو ناونی ریگی تاسو کومه شرق دمل آ چې تاسو شریک جوړ کړی د الله سره مععلمې نه زبی ړ کومان چې ن دی نازل کی په تاسو باندې تهلو ګوره په شق با الله ه دللی نه د راې کې دی و چې مونږ په دا چې ډاکترر ل او اکترر د ل دوای در کلو اکتر د اصاب د لاندې دوایي ورکئ اوله خوته دغه شانې دي چې دغه شانتې خهاکتررژوند دیغه مړی دی ماه م نه زبیږ ړی دلیل پنی شتهري دلیل پنیري سې ګړ وړی وي د دی سره بلیل چشتهري خو د لدي د پ د لللی آ یل چغ بال دی په ول فري ته حق بال امې کم یو د زولړلونا ډیرر حقدار دی دل ام د ن انکن تمم تعال اون کے چرته تاسو پېږي الذي عاموغ کسان چېی مع را وړي دی و می البي سو معنو د زوللم او د ګټ کي ګډی نه کوي صحاب کرام چې کله د آیات او او هغه یې غوی معنی وکړه چې ایمان معنی ایمان هرڅاګنوم ګټ کو لندغه کسان دی دې تا و انیانی تا او کین او ایمان سر ظلم نه ګټ کړی هغه د پار امن دی صاحب کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا له ویتی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جا بوز دی ايو العالم ديال بنه منګ که با کوم سره زاسې چرته ظلم نه کړ منګ نه خام خاصه لا ظلم کیه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو د لقمان حکیم دی وینا تلګور چې لقمان حکیم س벌ځي تویل چېابو نه یل لا تشرک بالله لقمان نصیحت کوي لا تشرک بالله ان شرک لظلم اعظم لوی ظلم چې دا غا شرک دی لو الله سره هیڅوک مې شریک و دا د ریاست له ظلم نه ان شرك له ظلم عظيم الذي يمان ترى به شرق ند گټ کړي الله تعالی امن ده کیمان ترى به شر گټ کړ الله تعالی امن مشتري د دې دو جنمږه سپګم کلمه یواز الله هم ان يعوذ بك من ان اشرك بك شيئا وانا اعلم به واستغفرك لما انا اعلم به اللهم ان يعوذ بك من ان اشرك سپګم کلمه الله زه په ناوام <سؤال> په تا سره چې زه تا سره شرق وکړم یا خوکه چرته کله کله دا وشيي واانه علىه مبی چې ځکهې پوهږم از تثرهقل ماهعا مو او داه شرق نوم بخنه غواړم چې زه هغ باندې نه پوهږم ما ته پته نه لګې د ل شرق م کی بخنه غ نه غوام د شپت کلنی چېدي دا ډیرر ک مکی دواگانی دی په چې کله منګ او تاسو پهې باندې کوه شو او دی ډر خکلی ترجمه ده و جتا سو د دې ترجمه باندې ځان کوه کې د شپغو کلمو په ترجمه ګوره بیا د آیات کې دا خبره ده د آیات ترجمه کوم بیا د خبره کوم الذين امنوا ولم يلبسوا امنا بذلم هغه کسان چې ایمان راوړل او اوغړې نه کړل ایمان سره ظلم هغوی که اللهم الامن وهم مهتدون دغه کسان دین راوړل د امن او مهتدون دی دې په هیداهته په امن باندې شو د نه بچو یا پایا دی په خبربان د دلیل دی چې ایمان په دوه قسمه ده یو هغه ایمان دی چې هغه شرک او دایشه وي مسلمان دی ځان مسلمان وایي پنځه وخت موذ کې روزنه شي حج کې زکات ورکه خو شرط کې نو یو د هغه ایمان دی چې تر شرک او دایشه وي د شرخ ورسره دات شوی دی او د هغه ایمان چې هغه خالص په هغه شرک نه دات شوی هغه سره ګناهونه دات کله شرط نه پاک دي من دغه ایمان دا امن والے ایمان دی که الله خواخه شي نو ټول گناهونه بوت کی او جنت ته به موږ سره په لا اله الا الله لکه حدیث د بیتاقه تا ورې دلې حدیث د بیتاقه دا دی یو سره قیامت کې براشي دا غو ډیر زیاد گناهونه چې څومره نظر رت نو رېجستري به په هرې پرتی د ګناهونو دمره لې ګنانګار دی دې ودا خیالو کې چې زو په تباہ برباد شو مسبه ته کومه لا علاج نشانه بوټوي یستا یو نیک منګ سره ستړي مونږ اگر آجو کله چې غوي ونی کی راوالینده تګوي چې خپل وزن فاتلات چې البته تاسو وزن ټکم ځی کی انت حاضر شو یو چیتای براري یو بیتاقه بروال یو تاسو غو نه کېږي اغه برابر والی اغه بتل کیږي نه دوی چې د یو کتابو څوک یا کوم لرې رېجستري دي څنګه خلاڅي اغه چې تای چې کله کیږي نو تاسو له رېجستره په تس په شي ګناهونه نه دتا دتا بوللی چې دغه کلمه د شهادت ته کلمه د توحید د لا اله الا الله محمد رسول الله لګوره په یو کلمه د توحید باندې اغه په ټول ګناهونه باندې درنه دا ډېر دا دا در وزن داره کلمه نه دا. روجا لا اله الا الله او استغفر الله او د جهنم نه پناه غو خپل او د جنت سوال کو دا سلور خبره په حدیث کې د تعلیم راغلې ده چې تاسو په روزه کې دا څلور خبره خامخاسي لا اله الا الله او استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه او جنت د الله نه غوړ او د جهنم نه پناه غوای د دې د وجه نه ایمان خالص دی هغه د نجات عرفه نجات ملالې وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ دغه دلیلونه چې ورکوړو موږ إبراهيم عليه السلام تعالی قومي په مقابله زو هم د دې کې نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَّشَاءُ او چې څنګه موږ درجه ده هغه چاته موږ غواړو ان رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ یقینا رب تعالی د حکمت وال ده کو هر وهاب نعلوه او داخله موږ السلام او یاقوب السلام وواهبنا له اسحق ويعقوب او ما هو بده اسحق عليه السلام يعقوب عليه السلام اسحق عليه السلام دې زوي سوپاش اسحق عليه السلام د دې زوي او یاکوب علی السلام دای نوسته د ابراهیم علی السلام دو یو اسماعیل علی یو اسحاق علی السلام د اسحاق علی السلام کا ذکر کې ډېر ډېر مشهور د بنی اسرائیل د اسحاق علی السلام, السلام او د یاکوب علی السلام د اول زامونه هغه کینسو پر استرام ده چې په مې تر کې آباد شو د مصر نه بیا ګرځا شو د افغانستان د پکېرانو د افغانستان د پکېرانو داسې کوار چې د ابن اسرائيل دالمودید واهبنا لهي فاکا وياقو د پختاله دې نو داب یعقوب علی السلام د ابراهیم علی السلام, السلام په اولاد کې راځي او واسطه د یعقوب علی السلام د ابراهیم علی السلام مولا او او نجله السلام چې دې هغه د اسماعیل علی السلام کې راځي نو یو یا کې مونږ د نجله دا چې دا کې راځي خاص او هبنا لوهي ثاق او يعقوب بخلم او زه کې کومه پرابلم نه ني او هبنا لوهي ثاق او يعقوب او ما اوبا حضرت اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام نو څه کله هدينا او كم كم عادتونه کېده بنی اسرائیلو ا رسول تجکل کتابونو ګور او کله د قران خلاصره جمع کې او دلته کې وګورې د دیدی زط او غوره د دیدی عنایت تو غوره حق خبر او تفکرې نه مري ز اغه د تینا د بنی مليانو هغه پښتنو مليانو سم او اغه د تینی مليانو راغلي او کل او وهبنا علوی او يعقوب او ماوبه خدته ين ثاک علی, علی سلام او يعقوب علی سلام هدایت کړه او لو حل هدینا لوه السلام د توحید و من ذر رئیه که دنوح علیہ السلام پاولاکی بیاسوکو داود و سلیمان و ایوب و یوسف و نسا و حارュون دا ابراہیم علیہ السلام ہم دنوح علیہ السلام پاولاک pourاتا واغی مکک زکر ضکر کردو مرتبه پہ لحاظ کرا او ذکرم دی ابراہیم علیہ السلام شروع داولات دنوح علیہ السلام، داود علیہ السلام و سلیمان و ایوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام و نسا علیہ السلام و حارون علیہ السلام وذ که نه ل میم او دا دغه رنې بدله ور کوممونګه نه کاو ته وذکريا واحیا ایسا یا كل من سوال ذکر ل سلام و حال سلام ایثال سلام الیا اصل اسلام كل می سوالی دا ټولو د نکانونه زمونږ ده دا ایياتې ویل او دا, دا. دا ستول ذکر دا ټول مینه به ټول دا چې په تاسو کې كل وبشي کولم مل دا ټول دن لیکانو لا و يسمع الى او كل من الصالحين دا ګر آیات ګر دا ټول د لیکانو لا و يسمع الى ولي يسع ثم مشد برخل کي خدل بقاري زموږ خلک قران واړي دا واړي چې په کوم ټکی ګوتره له نه غلوم ولا دیږي خو دا چې اوس کولا وإسماعيل واليسع بعض بعض خلقوا زنانو وغاشيين نيخير حالات حديث الغاشمه زلم ما زلم ما نيخير ظلم فطورني فطوراني نيخير بيد القران تكرم ايام كذبان وزاببان ظلم ما ظرنين كرمين راشيا هلتاك حديث الغاشيه قيامتنا منه راجيه من زمانه وليك ما هستن اني يقول فقار داده انبياء السلام دان النبي ظلم ما ظرنين اه داو زرا زرا رمين زرا زرا ويصلى الى وليسا اسماعيل السلام ويصلى السلام ويونس السلام ولوط ولوط السلام اوپ لا پهاللهسون غورري مونږ له لم په سپول په مخلوقات په خلکوبانې علىعا خلکوبانېګوره دا بیاالله سلام څګه ل خاندان دی ن بیا اسلام و وایي مونږ ابیال اسلام طولو زه وي, وي طول او زمونږه د د یوي مور اولاو بیال اسلام دوی مور اولاو پلار زمونګ مطلب دا چې زمونږه دی د ټولو داسې پلارو مییو دی یعنی دنین توغید دی او شریعت نه اره سمون جدا جدا دي ده هر پیغام ورک جدا جدا شریعت ته او دا ډیر بهترين مخلوق ته نبي عليه السلام وجکل اتمان تلا نو هر یو بوتي رورا نیک رورا رورا په خير علي رورا په خير علي مرحبا ابي سواله مرحبا مرحبا باخ سواله وجکل ابراهيم نوح عليه السلام خوال الله نوه ته د ابن سوالي زيه او وجکل ابراهيم عليه السلام خوال الله نو اهو تم ته زيه خير علي نبی علی السلام ته خلک له چشمانو ته لارو او کولن علی العالمین او ابراهیم یعنی صالح سلام سره بګنوول نو ډیر خبرې کړې دا ټول ورکو مونږه عالملین و خلق ومن ابایهم مزوږیات میخوانهم او بعض د پلاره نو د دینه او د اولاد د دینه او د ورونو د دینه ورڅ ته بینا هما هدینهم الی صراط مستقیم ما ورکو د لارو خود نه کړو ته الی مستقیم په طرف د نارې لریږي ورکلکلکل ذہی پلار تین هغه د زیدو ولې نه خشي زمونږه د مختی سبون داغه روح اتی واسول مختیانو نشته نه پلار نه نشته پوسه ترې تسوکي وې جوړومو پیانو پلارم نه دا پلار نو دا د زیدو وجه کیږي د مختیانو پلار ا پرښته تاسو ته وکړه ذالک هوذ الله يهدي یعنی دغه بیندا سلام بیا علامه ديال سلام په خاص ترتیب سره کیږي تر څو نوح علی <سؤال> سلام <سؤال> ابراهیم علی سلام داود انبی علی سلام میتون او یسع علی سلام یعقوب علی سلام داوود بنی اسرائیل میتون او داود علی سلام و سلیمان علی سلام دی الله خاص بادشاہی ورکه په دنیا دی بادشاہ کو. او ایوب علی سلام دنه باندې سختای دی رزیات راغلې او اصل لڅاله بیمار یوسف علی سلام دنه باندې رضایت نصیب اتنه راغومي د نورونو د واجب کار پرکو او مصیبتوں کی راگیر او دباچہ در طلب پیڑن مصیبتوں راغنی دز نانو در طلب پیڑن مصیبتوں راغنی موسی علیہ السلام, علی السلام. يوسف او هارون علیہ السلام دیلہ علام اوجیزے ریلی زیات ور کر جوالو یا یوسف الھا او زکریا علیہ السلام او یحیی السلام دا دور شیدان شیرو زکریا علیہ السلام هغه دغه شر عدد داسیو چغروالو نی یونی ته ایمان فنا راچا چامی اگونه وتکلاوت وا لداغه پلو پتی بحر کریو لبالي ترائيل ظالمان راله او غا اولي فمنذ بالي عثره لو اغي په کومن کې دوه وتو د فاصله او چي له دا اوز زكريا عليه السلام دوتو د ټکو او يحيى عليه السلام د شهادت واقعتا سماوي لور او ايصال عليه السلام الیاس عليه دا پکې رالو دیک زهو دير بیاتو يحيى عليه به وي چې دا زما بالغ دي او لپتي دل دا زما جام به پدي زه او چې سره ته يار شي غفرم مرګر وته ځلې خوریندهغه د انټال اسلام کورنو هغه به ستاسو په دیره سره ګرځېده په خند ته د دعوت ورکو د دعوت کار وکړو یوزلې مرګر وته وی کور د له جوړو هغه د سمندر په اوږه را له کور جوړکه په سمندر کې نو مرګر وته په سمندر کې کور نه تینګي کومه ده دلګو نه جون کوم مثال په توګه چاپی به اخو دي کوکه بس مات رحمت ختم دې لارو ته کوم کور تنه ټینګیږي نو هغه تاسو ما سره ځو دی زاهد او زهد په کډیر جات کامل او دغه شانت الیاس علیه السلام هم ډیر زیات زاهدو یو ځل د ایت علیه خپل مرګري تر یو ځای تر والي او کثر ترو هغه ته وی هغه مرګري ته ځو ډوډای ولې تر لکه چې ډوډای ور تر ایت علیه السلام ورته وېلو دغه یو ډوډای دی کوړه بل پاتې شو اغه چې کله چرتلاري تعالی السلام چې راي بل ډوډای چې نام ورګي کوړی دی ای دا ډوډای تا خوللې دا وینا دی روانو چروانو پلاره باندې نو انت کې یو ساروی زم ما په خیال ای تعالی <سؤال> السلام ته پاتہ جواندې سره راي کو او بیا هغه په خاورو کې خاورې شنو بیا خاورې شو مده ته دی چې دا ډوډای تا خوللې دا ویټې نه د بیا وځینه بیا ته منځ لاله مکې چې لاله دا چې خارې راځم کړې دا وینې سره ځور کړل دا الله په حکم باندې چې سره ځرته نه جوړ چې د تېوی دا تاله دا سره ځردار کوم خوای چې جوړای تا خورلې نه کنه غوته چې ااو دا سره ځریوال ورکول دې سره ځریوال ورکول چې هغه یې نه موساله سلام تلال دا سړی هغه د ایسرو زرو سره پاتې شه د سرو د یو کس پلاره باندې را روان پلاره باندې هغه را روانو لدته دیو ته وي چې ته د سرو سره ودرېږه ځوګه شه ما کته ګورای موډای باندې بسو ته لږوار یو بل ته غلو لندریم درېم یو کس راغی درېم راغی نو هم ور سره مرګ راځو لیدې وی وی دا ستره درېځه تک سینکو ودایو کڅو بازار ته ولي بجليمغه لډړای راي ودایو کڅو بازار ته وليږه چوالال تر لډړای رالن وي زاهر پکې واچول وی چې زال له سمه د دوارو بم سره مې شي څو ستر بګه ورته ولنه دا رنګ چې کله لډړای راي نه به اول ملک ډړای وګیاخه پکې ناروکو ان دې کله دا چې چالو شو درال لغه درنګ کله ملک ډړای چې دوارو په لړل وله شتره شي ای سال السلام والعبان اللہ جل شانہ سرم زو زوهر ته ډیر زیات زهدی کامل دی ته ویژه چې تاسو هر څومره سرکی پیغام دنیا رات کې اسماعیل ال السلام یا سال السلام علیه السلام بدی تابیدار ډیر زیات کوم او نو سره السلام دغه ټول قوم په یو ځل باندې ایمان راوړو نو هر یو پیغمبر اغلا الله جدا مرتبه ورکړي وا ذالک هو د الله دغدین د پیغمبرانو دا به دینو او دا دیل مچت خلقو او اللہ دیسر اوزائی کی ذالکو دا اللہ یهدی بهی من یشعو من عبادهیم درہا ہدایت دا اللہ دیل کی ہدایت کی اللہ قدیس را رچاتے چو غواری من عبادهی دا خلق بندگاننا بالفرض والتقبیر ولو اشركوا لحبطا عنهم ما کانون یعملون دا دمرا اوگر بحث دا دمرا دا انبیاء علی السلامو نمین احسنہ ذکر سوئے دا دیل خبری دا پارا کہ خلکو او ولاو اشرفو کچرت دای شرک کړي لحظه طانهم ما تعني عملهم د برباتی هغه دای عملونه كله ما تابع اسوږي زموږه عملونه هم برباتی الله دې نه د شرط نو صاف اولائک الذین اتیناهم الکتاب والحکمه دغه که صالح ورکړو دای ته کتاب الحکمه پیغم بری او یارتیا تفقه او هو هو نه په دین باندې په دین باندې په هېدل ولما ورکړو او ونبوتا پیغمبری فا ای یکفر بیها آولای کچرتا کپرو کی پده سردا موجودا کافر فا قد وکلن بیها قوماً ملیکنن مکرر کرنے منگا جدید پاردا سیو قوم لیسو بیها کافرین چندید آگئی پده بانے کپر کون کی مراد دا مدینی انسوار یا مطلق صحابہ کرام طول صحابہ کرام اگر پاک داخل بی دلر دل لرنر آولی دی او دنبی علیہ السلام خبر مرن لگا صحیب دروم نا او انسلمان د پارسلهبلال د ه شو نه لدي الله را اوتن د لپاره ولاته الذي ح الله هو فې هودا هو مخت دی دغغتهسانال دی چې هدایت ورتهړي الله تاانه دی نو د لدي په هدایت پ روانشه دغه شانې زمونګ رسولو نونه وسلم کې د تونونه پې غبررانو في پات را راجمو ځکه دی د لدي پهدي روان شه نو دد لاره, لارة سوه د ویلار د توحید وا د ویلار د صبرواله کدا ایوب صبر د ایوب علیه په صبر باندې روان شیا نبی علیه السلام کدا ایوب علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په او مجاهد د ابراهیم علیه السلام او د اساکل علیه او د یاکوب علیه السلام په صبر کرو او د سليمان او داوود علیه السلام <مانسزال> <مانسزال> <مانسزال> په او د یوسف علی السلام په شان ته حسن ولا الله جل شانه ورکو بلکې د یوسف علی السلام له زیات حسن ولا الله ورکو حضرت عائشه رضی الله عنها وی وی زم د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم حسن اصحاب کرام چولی د سرونه کاټ کړو د یوسف علی السلام حسن خو چې هغه یوه خنزو له ګوتې کاټ کړې د دې په هدایت ته روان شه قلع اصلکم علی اجرن او صحابه وی د کشران صحابو نو ګیلن سلام ورکولی لیدل خیلی ډېر زکه شرانتي نه دې جوړي او مشرانو صحابه باندې د نړی اسلام روح ډېر بیا ستروته کارته پسات جوړو باندې د یو کارته مېرمن واغو مشرانو صحابه باندې نبی سلام روح پروت د نبی سلام روح پروت نو هغه نبی له سلام تنیر مشو کوي نبی علی السلام <سؤال> ته وی غوښه مې چورته دغه دا نبی علی السلام د سیرت او شکل مبارک چې دا د کښرانو نړیواله یاطره لرلې شمائل رسول الله صلی الله علیه و سلم د نبی علی السلام سترګي څنګه ني د نبی علی السلام خپل څنګه وا د نبی علی السلام مخ مبارک څنګه ترمیزی تنویزی په شمائلو کې ډېر خلک بحث دي دغه خو یو صحابي و او هغه دوی سول کلاصره خلق ته مبرأ الله قد خلقك كما تشاء ويتع الله ده هر کس عیب نه پخ پیدا کړي تاکي دا خبر نشته تا الله دا څه پیدا کړي گویا کستال تازه تازه په خپل خواخه پیدا کوي چې د ما ده مخ دی داسې شي پوز دی داسې شي ترګ دی داسې شي باړه دی داسې شي او رسول الله صلی الله عليه وسلم په چا انسان نه پیدا شوی او نه پیدا شي دوم ربستون الله رسول الله صلی الله عليه وسلم له قل لا أسألكم عليه أجراً وإذن أغوار السلام قد تبليغ باني أجراً سمزدوري إنهو إلا ذكران العالمين ندر لا قرآن مجرن سيفت بطارد مخلوقاته وما قدر الله حق قدره او دي إذتنا كده الله حق قدره لايك إذت داغه إذ قالوا ما أنزل الله على بشرين إن شئين دي الله حق في جندل سرن نرى في جندل سنجد الله حق في جندل پكارو دي يهود طويخات او دای تعالی د دې مولاو داغلم مالک دې سي د لوی مولاو نور رسول الله علیه وسلم سره یو ځل په مکم کرماته راغلم نن درې کورانه بي السلام نبی رسول الله تعالی وز تعالی قسم در کوم په خبره باندې ولیک تورات کې الله دا نبی لیکلي چې ان الله يبغض الحبر الثمين اګه دې به انتهاء غټو د دریو سلور توم رغټو د امیان معلومه خورلږي نو الله دې نو دا دا د غټو مالک میثاب بهود دا مولا نو الله ای تورات کې دا لیکلي دي کړه چې الله دې نشانه هډر غټ مونداره رب واست کې دا غټ مونا دا الله نه خور به هدا یو د انسان د خون وجود برابر غټ وایي آیا دا هدا سیوا غچوي چې دوه کته وټپن کې نو حبر الثمين دا غټ لا د الله ډېر بد شي نو هغه غوسه شو چې غوسه شو نه چې ما جلل الله حالا بشر منشي الله پاس پهست یو انسان هشي نه را ل دنیا ته د سرړو پیغمبر راغلی نه دی مګور دا ته وایلي مثال سلام باند اللهتهرات نو را لگلی بسطری په غسا د هر س انارو کې د سرسل نه بیا خله خلک رال د خپل ځایې لري کوم دلې مشري رکي ما د مانو مشري ور د دې د وجه په نجيره <سؤال> سلام <سؤال> سره مناظره کول وایسته زموږ مشرني درس تا خو دا څه خبره کړې چې دا د خلنو نه الله علی بشرین شه او وڅښورو کله چې وې چې نه نازل کړ الله تعالی په انسان باندې شه قل واجب من اندن کتاب الذی جاء به موسی نور وهد چا نازل کړلې کتاب هغه چې راتل کړې په نور او وغو دل نه عسيتي راه راههدايت د پاره د خلکو ولې دا تاسو رځکين کتاب د الله نه نه لازم کړئ ته واسه الله نه لازم کړئ تجالونه قرعتي فتبدونها وتخون كثيرا دردا وې تاسو غو ټکړي ټکړي کار کوي تاسو واځي او تخون كثيره لو پټوي تاسو ديرو لرا کوم ځای له خوفې تاسو کې د دنیا د چاله پایدې نه او کوم ځای کې دښت پایدني وایته ولا پس امر کتاب د دعویہ په دې دوه سپیکر کې دې یاغل بابا سنې شي کوله قران او نو وقول انتم ما علم پته ده چې تلې کې کوله وقول انتم ما علم تعلم او چې نه تاسو ته هغه تاسو ته نه پوي انتم وا با ل تاسو ل تاسو پلا راو وقل لله وایا الله راليګلی د هر څه الله راليګلی 104 کتابونه الله راليګلی څلور کتابونه اصل ته یې ثم ذرهم في قومهم يلعبون بیا پرې د دې لاره چې په باټه کې دی يلعبون مشغول <سؤال> دي اګه او کتاب انزل الله مبارک دا کتاب دی چې انزل الله عليه لې مډینره و د خیر او برکت مې دصدیق الذی تصدیقون کې دا هر کتاب بین یدیه مکی دی کتاب نو ولتذروا المل قرى او یریته قدیسره مکيوالا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 اغه بعدی بعدی بیا تاسو نه غوښتل مستلیمه تلکذاب بنوود د دروغ دعوی کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم ته خطر او لیدو نبی علی السلام ته وی چې لا پیغمبر دی ما سره نیمه تا نیمه ته پیغمبر شي نیمه ته پیغمبر شه دا څه مطلب وو په رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم ته دروغ جنوري اله مستلیمه تلکذاب می محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم اله مستلیمه تلکذاب خطه و تولیه که ده محمد ده طرفه رسول الله رسول الله علیه و سلم مسلمه تا چه غدر او بیا مسلمه تا غبه ده جوه نوحه نبیه علیه سلام بانه علم ترخیف و فعال رب و کمی دا لفیل ده صورت ناجم شهو اشاره ده لغوه تاوی ویچه تا خودو فیل ویلی ده خلاف فیل نکه دا ده فیل سشه ره ده حتی سشه ره لوی زبا ده حتی تاریخ و ال مالفی له هو خوتونون پرویل وزنه بول ق دا چېحتتیشي دی غ خاې دی او دغه لکی د ننه لک ده داې دا د هاي او بیا و یو یو وه پهې د چندخانو پر باره کې چې او ته بلی چې نو او ب کملی شي خو عې ډر زیاک دا داه وي وه د مسللممهتون کاذا دا به دررو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کذاب ال مصیلمۃ کذاب او تبوا اله نکرا حدیث کی رازی جب وره وذ اللہ تعالی وې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما و... مننه ما قبولیده خپل کې می داولید ترځمه کې خزاالیم ویده او تاریخ پر لاس باندې مدوا بغری ویده د سترو زو مل نماوی چې ما بدو غوونه راو چې ما پلاس کې سترو زو د بنگری لو هغه لمه پوکي ورته پوکي ورکه نه هواله نو یې ما تاثیر وکړ چې دما کسان دي یو اسوادي یو مسلمه تلکذا عبد او یو اسوادي عنسره د یمامات مسلمه تلکذا د بلال همشي رضي الله <سؤال> تعالی نو هغه صحابي وجله چې کوم صحابي حضرت امر رضي الله تعالی وو شي وو شي رضي الله عنه هغه مسلمه تلکذا وېما د نړۍ اسلام تر وځنه جدادې تری اوځم اوځنم چې اسلام ته قائم شي نو مسلمان ته منکزاد د ابو بکر رضی په خلافت کې اسو دي ان چې یو یمنی د پیروز بیلوی رضی الله تعالی <سؤال> نو غد قتل کړو اعداد نبی اسلام د وفات له ذراځمه کې اسو دي ان څینو شو پیروز بیلوی رضی الله تعالی نو دیو په برابر کړو ومن از لمسوک جللل الظالمی من اکتراد آغا چانا چجون کی پالا بالد روح اصطدی زمانا کی قادیانی ری ظالم اغاو ایتماعت وحی شویده قال دیو اوحیی لیه وحی شویده مات ولم یوحیی لیه او وحی می شویده شده تشهون سشه ومن قال آغا سوک چوائی سا انزلو سا انزلو کمانت سا اقول خواد زرده شی او بواب زنازل با کمزو مثل ما عزلالعوز بچا دا هغه چناګل کړی دی الله تعالی دا چې څنګه کتابانه دا څنګه بځم مواما ولو تراذ الظالمون فی غمرات الموت دا ظالمانی پته به د مرګ نه بعد لګي ولو تراذ الظالمون فی غمرات الموت کچرطوین تو قالت ظالم ان فستخذ المرکی والملائکه تباسطو ایدیهم اور پرشت او دون کی اغه تل ازن اخریجو انفسکم رابع سیت از قبل خو نه حدیث کرازی رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و سلم نشکار کی حدیث ده کله چیوړه بداملې ور استیره شیده تا دیر په بد لباس کې شیندل اغه لباس نه د تخېریږي او دنه په زور باندې د د اروخ په بدن کې را تخې او په زور باندې دنه د اروخ راو باسی دیر په تکلیف باندې او یو ګنده چا سی ور سره باغ کې لون غاړی داغه دمره بدبی یو پرښتې بني لور کې بل پرښتې بني لور کې بډبو یو چې د <تصفح> زکه د ګناونه دروازه دی نه د خپل ځو خاړه دې کار و نه چې کله اسمانونه ټوړي انداسمانونه دروازې و ته کولاونی شي نو دا ال تنه راغورځي او و مزمکه ته سقر ته ورته عین سجین ته ورته او رو هي سجین تلاش او انت وتازار مینالي حضرت عمر رضی الله تعالی او صحابي نه وین چې تماته وایا دا مرڅ څنګه ده دا مرڅ څنګه ده د مرک طریقواله څمره ده موږ د مرک طریقواله دومره ده لکه دې سري په بدن کې چې دا هونه ډکه څنګه ورکو پتی ځای کې راځي بل صحابینو لکه نکست د تورو گزارونه کې تسری باندې شي مرغ دومره طریق ده حضرت موسی السلامون کې دا مرغ دومره طریق ده لکه څنګه چې په کې ورغور دې استواجی یا د ژوند د بیژنه سره ملو باتې دا مقصد د 300 عمر صحته حضرت عيسى عليه السلام چې کله د نوح عليه السلام زې را ژوندې کو ډېر وخت شو با الله حکم ژوندې کړ ډېر وخت شو چې کله را ژوندې کړه ته پوسېته نه اوسه ویلا اوسم میوم تمارای کې د مرګ طریقواله ورته د ژوند طریقشه دمر څخه د دمرګ د دې د پارت یاره کول پکه اری مننه د سره د مرګ یې څیرے خامخا قرص کې اوګل مرګ یا ژوند ته ځای دا قبر هرجه اواز کې چې زبر د تیارون کورې ما زبر دی واځي واې کورین انا بیت الوحده انا بیت الدو له چینجوک کورې ما ځان تاغه وخره مڅیتا چې تب یوازې پروت په کپن کې او خپل سر م کې بې چینجی ګرځي په خلک کې بې چینجی ګرځي به انسان چې د ټولنه اول چینجنتيږي نه ډېره چینجنتيږي او د انسان شرمګا دا چینجنتيږي زته د دې لپاره انڅاد لري د کوشش کې چې باز د ګړي لپاره کوشش کوي د شرمګار لپاره کوشش کوي اخرې جو انفسه کوم راو باسي تاسو پن روح ولا alyumat azabun honi او د مؤمن روح چې ده هغه ته له وځي اگر چې د د ځل کدن کثافي چې کله وګورې نو د ده په اندینه راځي ولا راځي او بس دې مفاهیم او حدیث کې راجی د روح ته نوځي په کلار باندې لگاه څنګه د مسجد مسجد فاس کې د لوټه رکن نه څنګه سات کېږي دا به شامل دي په کلا راته نه ضروري هم دي او تکلیف په بدن ته ښا دغه د تکلیف نه او د خاطر ک بدن ته تکلیف نه بس نه صافي موږ د روح ته ګرځي د تکلیف حال یو متن ذوالا غبلونين الذي تعصبت لك ارخولتي عذاب الهوني بس پهوالي ځل لک الله غیر الحقے. فسبب ذلك هو التعصف على اللعباني اتنا حق حضره وكنت من آياته تستجبرون ويتعصد آياتون دعلا نمزان غدره تكبرنكو ولقد جئتمونا فرادا تكبر اوليكو تكبر داكو كدسر موكرانو دسر مالونو دسر بغليري دسر غدغد خلقو وعوذير ورسرا ولقد جئتمونا فرادا مګری دا نه واستو پاتې شو، باندې گاډان ماري گاډان نه تل پاتې شو، هغه د واپس لا چی. او دا څنګه دې مال نه پاتې شو؟ مګری دا نه شو. یا مدد داران، او مالينه، دا هر څه نه پاتې شو. کله کله سړي سره، مالی حضور ني، نو مال ته لوي پیدا کي، دا هر څه د واستو پاتې شو. کما خلقناكم او انا مرتن لک سنگي پیدا شې، تاسو پاول ځل باندې او طرف ته مو تاسو ما خو ولعكم. آغا چه ما درکلو تا سو نرا ورعا ظوهور ایكم رستو در شاگانو ناس دیزان سو ونسا پایده دیوکرا وما نرا معا کم شفعاها عزرت عیشی رضی اللہ تعالی عنہ تا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوی زل وعوری دل عزرت عیشو وی وی نبی علیہ السلام وی چه دا کیامت پر رضبانی مخلق بربرد سر اختیاب لیت پیدا پورتا کی نوی عیشی رضی ما وطوی چنده خوبا خوبا رات خوباله را غرانې موږ خوبالر بیا چرمي وو رينه دې سلام راته چای شي الامر اشد دو خبر ډېر دېات ده د قیامت رس ده دغه دنیا خو نه ده چې خلک به یو بل تور ګوري د قیامت پرځ به خلک قبرو نه څنګه پورته کیږي دا لښه ده دلغه مخه ته واچو کله چې په لای اوشي زېم چې په لای لازم ک به هر انسان ته لاځه کولا او شي د جسمه کو ته کولاو شیدې بر آپاسی او د سر له بخار ته اندي کپڑے به ني بالکل غړې شیدې نو دا به د یې او اسمان طرف ته وګوري او تیس برواني الله طرف ته ومنډو چې اوس بماسره کیږي اوس بمې حالات کوي کما خلقناکم اول مره لا یقینا راتلو کو تاسو موږ ته اوازې اوازې لکه څنګه چې په دا کې موږ تاسو پاول ځل منګه مرګ یې ترې وې مرګ یا ګول پکاري منګه وایو مريږي په بل بمرې منګه په نوم مريږي دا څنګه زه هم کې پراته او ترکتم ما هو لناكم ها ابره غن تاسو هغه چې ما در کې تاسو را ظهوركم رستد شازالنا و ما نرى معكم شفاعاتكم من دي نزعتم او دې موږ تاسو سره شفاعت تاسو ها ما زعتم چې تاسو دې ګمان کوم فيهتم شرکا دې په تاسو دقد د تا به نه هم یقین پریک ل شو تعالب تاسو کو میس کې و لاان هم ما کا ما خوونتون تز مون او ر شو ددنا او رک شو ستاسوونه غ چې کو یع تاسو چېو خ بانندې جومان کوو چا سرت ته بلاشه غټه به ا تاان به وي ټول تاان لوستاسو په شو وا مخکې الله صل ون دل لي دپه د ثبات د بعد شو لاجلشان خلک څنګه پور ک دا خلک خوزاره شوي د څنګه چ او دانه هغه پم ک ک پرته ده او د پااس دی بارانو شو بارانته لاجلشانغ را ضرغو نقر ان الله فل الح والوه دا اوچله د دی ن را غون شو او کولو ب پنج شو دغه شان تاسو به لاجلشان او کپ کې ان الله هاف لقلل ح وال نوواکن نه لاجل شان هو شلوون کېې چون کې داې وال نووا کې او د کجروری کې ون به سه او نررمم کې کې پروت ل اوچئ او د تجويګه نه را باې نرم تی او الحب داغ مهممونو تو چې خاک کې خورري الح لکه غنم جووا دا خله خورري د ری دا خله خورري او نوواغ تومون د تویل کېږ نه شي خورور ل او دبېر دا نه شي ئ د تجري ع ک شي خو ذکر دوالا جدا جدا ذکر کردی یخرجو الحی من المیتی راوباسی جواندی دا ملینا و مخرجو المیتی من الحی او راوباسی من من الحی دا جواندینا ذالکم اللہ فا اللہ تعفا کون دغسی پتنو علی اللہ لکم طلبتا تاسواری دی مری جواندی کئی او جواندی مری فالقل اسباہ شلونکی دا سهار دے تکت و رشپی سکین سہار تے نا روباسی تا دازرچ دے دادتی دا دا ارون ادکتے اللهجن <سؤال> دشانوب ته توجو که سنه ر به پرا شي فې قیس بااش لون کېده سبار دی جهعاه او ګزول په دا عامم کولو دپه و شم سول قه وخصبانن لوورس دجمعما دپه دیثاب خلکو دیر سکوره چې دیر زونوجې او د باختتر کوو ذلكې تقد لازم لا نیم او دا دغ اندازه د دغه اندازه د زوررز ا چې پو دی دفتر تاریخ خوکاررن کی دی مشکله داوته ماجونی اوللذي الله غزا تجارل حكوم النجوم تحتبو الله غزا تجګردو دې تاسو د پاره ستوري دې د پاره چې تاسو لار پیدا کئ په ظلمات البر والبحر په تیرود اوچې کوډ د در دریا چې دې ستوره کې خلقې نمونهلې خلکوې په داسې طرف چې دې نو دا پلانټې طرف دې طرف ته پلانټې کله کوم طرف ته چې دا ستوره دې ورځ سره محفوظ کړیو یاد کړو یو یاد کړو نو دا غره ته ځې د جاهلیت په ځوانه کې د لنګې السلام نومښت د جاهلیت په ځوانه کې د نه چاغو یو کیسه مې چې انت کله لاغه کولې نه صحراګانه هغه کې بچا ته لا ده کوستو د ستر په لار به خلک لږ مزي ته ول وی په یو ستوري باندې قسمه کوو د زمانه په پلان کې ستوري باندې قسمې څنګه زه بغا مخاګو زه خو په اشاره پوښو بس چې کله سپڅې دا ستوره معلوم کړې او هغه سوري پهلار باندې سي د ټوپره چې دا نه دا غي بل شي په څون د زاهر ووته دي د اشاره کې دا ډېر به ترين د هوټيال او مشران وایو وینځار له اشاره او کوم کله کوټه الله پاک پیدا سوري قد فصل الايات لقوم اجيوزنا بطجردن اسكو دا دي تي سو هغه قد فصل الايات لقوم يعلمون او يقينا وازنطرق سره بیان مونه د لا لپاره دا حکوم مون چې کوي و ل الله غذا انشاکوم چې س تاسو من نفتې واحد د ننفسونه ف مستقر مست دا دنیا کې و او زائد اوزای د سپار ل دی په ق کقرون زائ د قراري د لغونه کې و مست اوزائ د امات کې خض ل د قال فأنزل الآيات لقوم يقون يكن واضح بیان كره من جاء يسونا لقوم يقون ده باردا کوم چې کوي چې کم نه کوي هغه دې نه ځان ساتي هو انزل من السماء عندنا من السماء ترويد برنا ماء الغو فاخرجنا رب سيبي من قدسرن با تسول شين شينيا شينكه در هر يو شي زرغونه نبات حاصل کې زرغوني ته او دا تخو چې دلو دادو او کالو پرې پزما کې کټو تی د هر شي تخو د او کالو پرې پزما کې کټو او و کالابات چې تیم باراوي شیم دا بزرګونیږي او د او کالو نه بیا صحت تر په دنيیا کې نه راغله خاصره شینبوته نوخ رېجو راواز موږ نه لینا حبن دانه متراکیبن یو بل د پاسه و منن الله یو بل د پاسه سوری لکه داود د غلم وګله ولاندې یو دانه د پاسه په بل داته یو بل یا یو بل لپاس له کوستو جوړه ده نو که جوړي د لاندې یو دانه ده بیا بل ده بیا د بل ده چې نه جوړ شوی او دا وی ته حاضرن وستاسو د تارو کار کې او حبن متراکه باندې کې خالص غزا ده خاص صرف د غزا د پاره خلک استعمالي د خلک د غیر نخري لکه خانم اوربا شینجیه لدا د دوړای په تور باندې خلک کړی او قنوان دنیا بیا ومنن ومن النخل من طنا من او د کژور له نو پدی کی کژوري انار او غیره دیکي غزا نه ده دیکي غزا او میوه دوا ده قدیس سره مړی ګوم او میووم د خلک نه خواند پارون کړ او من النخل من کژورنا والمن طليها د کصولو دا کی نقن وان دنيا وانت كن بن زين الد دکل چې د کژور کیږي دا کېلې چې کلېګینو اول دا درته کصوله غل کژور کی او بیا پغی کی نزين د كون تكون دی او من عناب وزيتون او بابونه د انګورو له د زیتون له خول او تمون دوايو ور رومانه د انار له مستبهن یو شان دی په پاڼو کې و غیر متشاجهن او یو شان دی په میوې کې ګور پاڼ یو شان دی دی یو پوری نو بګی یو شان دی یو شان د او د خوان د وګره پاڼه جدا جدا په یو سانګه کې داسې بدل بدلې انګورو ګره الهه سمري نه یو دریتای ځا اسمرا قلت مي وونکی و او په حواله <سؤال> دا ما وره ماده دينا تا الله معلوم کتل ان في ذلك يمكن ان تذقوا لايات خامخات لعند قومي يؤمنون به فرضاهم يؤمنون بما انراي وجعلوا لله شركا عليم ماذا قالونه الله کي ګور اوړو ريج داغه الله درکي جوار او غنم او حرب شداده الله درکي الارو كجره امردان او سوا داغل الله درکي الله سره دي جعفر يانو وجوکرنی پیریان دی وانا ور ور سره یو ځای کوي او الله دې لښانو سره با باغانو یو ځای کوي بیا هم چې او پیریان خپل ګټوال او خپل <سؤال> ګټراته او پیریان او ما ما زانو زداکه مې غار ما ما زانو ما ما زانو وتو وجعلوه دایشو رکا ورزول ايدي الله لره شریکان او حالان کې پیدا جوړي وي الله دې درا یاده دا انسانان الله پیدا کوي دا دېان الله پیدا جوړي دي او خرق له بنين او بنات موږ کوم شي پیدا شو نو واسنګ خدای ته وی شي او خرق له بنين او بنات او دې جو کړ د الله رضا منو له د علم بغیر دېنم لا سبحان الله وتعالى ما یکون سبحان الله پاک د الله تعالی اوچت دال چې دې بیانې دا تریان چې لکه کله یو ځای یې صحرا أنتهې د اوو ب سي د حاض وادي لکه مونږ د اوغو بال الله میلا شطال ررجیم فناوام کونم الله سره د شطان راتنشي ده نو ههغ بهوي اوغو ب س د حاض وادي فناوالم په مشر د دکان د سره یعني دکان دی د د میدان چې او پریانو پدې دې بیا کوچاله <سؤال> دین د دې توجنه چې هغه به ته وګورکره انسانانو باندې موږ زور وروي او زموږ په خاندان باندې پریانو کوم خاندانونه پدې کې خو خلکو میکرا په کې وي دغه دیندارو می عالمانو ته کې وي نو عایب اپیوګل فقر کو وجعلولهم لاي شرکا الجزر زده نه الله له شرکان من جن د جنات و خلقهم او الله پیدا کړی دایرا وخره کو له بنی نو بدعت بغیر علم او دی جوکر دی الله لرزامنونه بغیر دین نه سبحانه او پاک الله تعالی و چې اما سی تون دا غنه چې دی بیانې د ځمې او سماوات او نجوابولو ورته ناشنا پیدا کوون کې داس مانو نو د ځمکو ان یاکون ال هو لا بشی الله لا را اولاد اولاد د ولم تکل له صاحبت المشتبه اغلره بیبی او خلق کله شیئ مختاج شو هغه بیا اله نشته تر اله الله هغه چې هغه محتاج او دې دې غوډې لپاره چې نړۍ وو ته محتاج دی که وته محتاج چې ډوړولته او بوله ګرځني او غیر ذات کارونه مرنه او د کور کې بچیو او سنبالي ولم تقول له صاحبه لو الله محتاج نه دی او خلق كل شيء او پیدا کړل الله هر څه هو بكل شيء عليم الله بغير شيء بالقاذ ذلك الله ربكم ذكر صفات الله جل رب تاسو او خلق كل شيء كده توي ذكر صفات الله جل الله رب تاسو وخلق الله الله رب تاسو لا اله الا هو مستر بالحاجت روا مددگار الا هو مگر تغي ولاده اواص گوي يا الله مدد دمو چې نوې ځوانه راوړه د بغداد شاه میران اماميونه لمنصره دا لمنو وروزه سر کپ نوړي خالق کل شیء ينفع <فعبودوهو> عبده بناء كون کذا حال یشی یعبده دا عبادت که هو اعلی کل شیء کبیر دا الله په هر شی باندې کارساز دی مدار دلاته که لا بسوار او وی درک ولا بسوار لا تدرک الابصار نشیرا غیر له اغل رستر کې د دنیا مانو بدا کې لا تدرک الابصار بداله معنا نه کې چې نشیرا غیر له اغل رستر کې د وګره انسان د موته دي لا تدركه لا دوستار مشراغه له اغلاستر کی د دنیا د اخرت تر کی دې هغه به الله جل شانهونه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وی تاسو وخت پر رد داسینه لک څنګه چې تاسو د انوار او سبمای نه یې ان د انوار او سبمای په شانته نه دی ولک څنګه چې اوس مونږ د خپل کور څلانی مونږ دا ونی چې مش راغله له غیر چاته او تباډی ګړانو له او یا مونږ چې نونو ته تيږه ورته یا تقریبا معتزو نه خپل خپل کور کې به هر څړه الله تزوری او الله بوي نه هر څړه به مرتبه مطابق دا الله جل شانهو دیدار کوي دا الله جل شانهو جمال <سؤال> اغه ډیر زیات دی ولله <سؤال> دا سينه د لکه څنګه انسان دی لکه کمی څل هيچه دا الله <سؤال> په شان ته هیڅ شې نشته مونږ نه لیدل <سؤال> نه نه اغه الله جل شانهو تعالی لیدل نب سلام ووي اللله به تاسو داسیې لکه سنګه تغما تاصمې نور تاسو ااد دي نه که نه چې دغه خو په را دي که نه س حیل په من نه را دي تاذ الله جللهشان دغه چتي مې و در کو او داله حاط ک پهستر غبانې جلتیانو طببا الله ويشيال چې جلتیان ست دله در په خوشحاله شو الله را کری و یو شفااتې دی زیياه زیادر هغه د الله ديدار دی بجلال الله جل شانه بجلال پر دی وتشتی کی او دمحبت پر دی هغه راهکاره چې د محبت د پردونه الله جل شانه مجنتیان بدل الله جل شانه په تماشه کې جنت پته نه یوسي دالا په ديدار کې وا دخل کونه جنت یوسي دمر الله خفته لا تدرکو الابصار نشی دا ګرول هغه لرستر کې مو یدرکو الابصار دغ الله احاتہ کې تو یعنی لرسترونه ذره ګری اوول مفیب الخبیر دا الله بارک دین خبردار یا لطیف په معنی د مهربان او بارک معمولیت دین دی دغه پارټایټ کې دی بارک یعنی معمولی معمولی پیژو نه دی بارک دین خبردار دی حدیث کراجی جنید بغدادي رحمته علیه و حدیث نه جنید بغدادي رحمته علیه د لطیف معنی ته وی لطیف آګه ان لای چې ست غړې په ایمان سره راکړې مور اړه کېدل سم رښتولې راا کولایږي ایمان اوستاد تربیه تی کر رہے ہیں خوراکی رنگر کر رہے ہیں اوستاد اپارے دنیکو لارا برابر کرنے دا تنے کیا ہے کہ نیک اعمال کے دا ذات تے اللہ جنسانو ہو اور تا پدی اور کے ساتھی او جنب تا داخلی لکہ ابراہیم علیہ السلام تے کو اور کی جنب جو فر دنبا ذات تے او لطیف آغزا تے تیتو ور تا آوازو کی پریاد وطو کے او تا تاوی تی لگ او کته هغه طرف تذیذ لتا د پناذر کې او کته سره محبت کې او هغه ځان ترنيز دی کې هغه الله که څنګه ته د اطاعت کې هغه ستاسو په لار کا ټکیږي او کته تاسو ته هغه غصه کې او هغه تاسو ماتي کې او کته داغه مخواړې هغه تعالی بږي او کته هغه طرف تم توجهی شنو تاسو ته تا هدایت کې او کته داغه نه کې نو سره دا فرماله نه دی ساتي داسې بادشاہ و هغه چې په خبير الله مې ربانه خبردار دی موسی عليه السلام دا واقعي مخکې نه زني ویل او دا ستون نه اړه نه موسی عليه السلام ته د اسرائیلو روایت کراږي دا واقعي مخکې نه ویل هغه بل واقعي و اسرائیلو روایت کراږي خام صحیح د سندوال روایت نه نه خو دې برد په هغه باندې ونې واقع دا خې مثال سلام و الله تهوي چې ما ته دا درز دا معاملهمات توانانه دا ب سسیمونور بخ ک کې موثال سلام تعله و انلاشه مبار لاشه نو مبارې طلا نویوکس ي ده چې او ظانه سررف زنلا کوي او دخبر را اکس ده او لا سي نه کل لا خ له او زنا ور سر نو مثال سلام تعال و جزله به په اول تر سلام غوښتل چې زموږ له غونډه څخه په دې کې پرواه کوم په دنیا بدترین خلک بیا نه الله دې نشه مونږه زکوته لفی دمر له ظالمانو له امر چې ماشومان موجبین قل جاء کومسایرو ربکم یکنا دال تاسوتا دسوا ایرو دا کل مندا د علم ربکم د طرفه درپسا سره فَمَنْ صور آغ کیقیتی کی حاصل ل پ سين لپائ زل ز د پاهده ومن عامیت چوش کمقل شو, شو ف عليها نطوان پاغبان د د تراغلی دي اوس پکتتظان ل خبره گورا او قد بانلاتینا ومن چوم شو ف عليها ن توانوان فذبان دی وماانه م او زابل عاقبه ذکر کوي زه ماقبه ذکر کوي واقبه مخ کې تي رشي وای که پرون راغلي وي پرون دي چرې وي او نن موږ ته لکي ځان راټولادو کړې او كذلك نصرف الايات دغه شان ته اميشه بیانونه موږ آیا सुने وایې پور درسته دې چې وایي ځا دې کا دا مصاله یا درسته استاد دې ته مصاله به چانس ذکر کوي استاد سپورونه او او کنا غي کنا موږ ته پته وځه خبرې یا درسته موږ سره ډېره جگړه یوکلی یا درسته تدریس لري ډېره مسالې دی بیان کیږي مګر ترې وي کو درسته تدریس نه لري یا بیان احوال د مکینو د جدا جدا کا لکه بجان لعین هغه وي چې طاقت او قوت چې زموږ ټوټه ټوټه کډدارستا یا دا رستا خواو ړی خبري د را ته کې داست ته د دا کتاب و نه د کړي بیا دا د بل چا د کړي د مونږه زنته ک کې د داست ته بیا بیا مسله کې باباغانان د پر خود خو بابا, دا بابا دا آو دی او باباې ب نه ل کو میانهمون او خاو کا دی دپاره چې بیان کومون د تلیکوو مییانه مون د پارهه دا کوم چې پوهږي بیا بیا عزکه کومه چې ته په د خبره بانندې پو ی او تهدي کوه چې د کېدو ی د الانانه او دا لانا دکی دو یکینو د مخلوق نه نه کیدو یکینو دا مخلوق څه شه ده دغې کړه ایت تابع ما او هی لیکا تابع داری کا د هغه ته و هی کیږي تا تا ربک تر بدل قطان ادی پره دا د جاهلان نو مخوالو او دی تر بہتم کو لا اله الا الله لاند خبر دارا که دی ډې خبره کې نو تو تووا الله <سؤال> الله الله هو نیستبللاجد روا مګ دغه والله ه دی حاجت پره کوون کې مدد کوون کې مد ګار سره پې والله دی وار ځل مشرقی مخخوا او د مشرقانونه و شاء الله که چرت فې دا الله ما عاشرکې بشرقلو کري ما الله کا حاف یعنی ولوو شاء الله شاء الله نمرات په زور بانند ایمان خاص که چرته کې په زور الله خوا دی ند بشرق لې کري و خیر دے کئی دیلی جیادی دینا ما اختیار دو خیر دے و ما جان اللہ کا علیہم حفیظہ نا دے گرزول احمد تعالی پا دیبانی نگابان و ما انتا علیہم بیوکیل نیتا و پا دیبانی بیوکیل جی مدار و لا تصبب اللذین یدعونا من دون اللہ او و, و لا تصبب اللذین یدعونا من دون اللہ و اس بدا تبلا اخلاق بدر سر اخلاق بهر سرداش اقرابطی کنځل به شروع کی کچته دراپته می او غذرې کنځل په وخت ته هم چې وګورل کې نو ستادي دیو کنځل کې کنزل کار بوډ خراب کوم ته لو والا ګور کافر طب کنځل نه کې داخل یم یم مسلمانان یو بنتاغ کنزل کې چې غره کتاب مومسکې وې والا تصب الذين ته اون من دون الله او کنځل مکه او یا که سانو تشراب دي الله الی الله نه دا خبره چې کنزل کلو شي نو کنځل نو پخ د جګړي نو سبا جنګ کې او مثلا په دایبه باندې پاتی ننګ باندې په خپو مšana کې يدو نمن بن العادلين عملت کې نو ود الله نو فيسب الله لدې په کنځل کې الله تعادل عدوان او بیاتی بغیر علم باغیر دپنا پته وطنی دی کذالک کا زنل کول اومت عملله همم دغهرن ک مون هروم آم د دی خبر بر کوم دی نې ما کامی عملومغ دی کلل واپسم الله ایمانه کاسممونونه پري دی پله مضبوط کاسمموننا دلته کې د ایيات ک ل اشکناهئ دیې دو توجی دی خ دلته ک ومونږ سان معوکو هغ سر مضو اشکال ختمشيیم قسمونه کوي د پله با مضبوط کسمونه لا اینجا جات همتم ک چرته را شي دی یو موجزه ل میان لبي حالوخوا ایمان بر راړي په دی باې منږ به ضمیر دغه ته راجیي کو ممنانو سر ول واته غمبره السلام دا مومنان ووي و کهې کااتو لا لا یو مجزه را اخترک نه نود به ایمان راي وقولوا يا رب السلام انما الايات عند الله يقينا المعجزه عند الله عند الله جعل الله سر دي وباي شعركم او شي خبر درک تاسو نار اي مؤمنانو انها اذا جاءت لا يمنون كل ذا معجزه راشي لا يمنون من ذي بايمان راجي شعركم كمن ما وما شعركم ايها المؤمنون خبر درک تاسو نار اي مؤمنانو کچا ته معجزه راشي ني ایمان براني لا نه را عليهي دا سخت دي لوقلافداته هم آر رالو نظونظر و سووار هم سرگرد که مععلمو ل سنګ دی مع راړ ببي پ با اولا مرة فول زلباني ونظر پر لديناسي توهي د گمراه دد ک یا مهم چېرانند و کاي همه ش پري و دوواه وئي چې سب د قلب یالادی نه زونه الله اړې راړي از زونه د دور اړې دوه د دې دعا کوم چې الله پاک